kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa kata ustaz apa kata ustaz kalau seandainya manusia itu mau beradab semuanya ini mau beradab terhadap orang-orang yang dikatakan ahlus sir para ulia Allah dengan modal adab kepada mereka itu Mereka akan bisa naik ke martabat-martabat yang tinggi Ke kedudukan-kedudukan yang tinggi Adab itu penting ya Apalagi kepada awliya Allah Para ambiyak, para rasul Dengan adab kepada mereka Mereka akan bisa mendapatkan pangkat yang tinggi dari Allah dan Rasul Tapi ya begitulah Memang kedudukan atau tingkatan itu seperti rezik, sudah ditentukan oleh Allah. Seperti rezeki, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti ajal, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kadang-kadang ketemu pada wali, nggak dapat martabat, nggak dapat kedudukan. Kenapa? Karena dia nggak beradab. Bahkan ketemu nabi, dia nggak dapatkan kedudukan. Kenapa? Karena dia nggak beradab. Bagaimana sekarang seperti Sinawbaker as siddiq ketemu dengan Nabi dengan adabnya mendapatkan tingkatan yang tinggi Abu Jahal juga ketemu dengan Nabi tapi tidak beradab akhirnya tidak mendapatkan martabat yang tinggi itulah hikmah daripada Allah subhanahuwataala mencipta alam semesta dan Allah telah menentukan walayyaluna muhtalifina illa man rahmah robbuk khalaqhum memang Allah telah menentukan makhluk ini pasti berbeda-beda dan memang untuk itu Allah menciptakan ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang muti, ada yang fasik. Terus demikian itulah sudah ketentuan Allah Subhanahu Wataala dan itu wata mat kalimoturabik pasti akan sempurna apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya Ia kan? Tuh apa kata ustaz? Ya kan? Tuh apa kata ustaz?